Референдарій прислухався, щоб почути музику, про яку говорив Бальтазар. А й справді, почав він, а й справді, по лісі линуть звуки найчудесніші, а й прекрасніші з усіх, які мені доводилося чути в житті, і глибоко западають у душу. Але це не вечірній вітер, не кущі, не квіти співають, а здається, Ніби хтось у торкає найглибші голосники в гармонії. І Пульхер мав рацію. Справді, до них наближались повні, всегучніші хвилі акордів, подібні до звуків гармонії, але нечуваної чуваної сили. І коли друзі пройшли далі, перед очима в них відкрилася Така чарівна картина, що вони з подиву остовпіли, Наче прикипіли до місця. Недалеко від них їхав лісом чоловік, Майже по-китайському зодягнений, Тільки на голові в нього був пишний берет Із гарним плюмажем. Карета його була подібна До розтуленої мушлі з блискучого кришталю, Двоє високих коліс, Здавалося, теж були зроблені з того самого матеріалу. Коли вони крутилися, то лунали чарівні звуки гармонії, які наші друзі й почули ще здалеку. Два сніжно-білих однороги в золотій упряжці везли карету, де замість візника був золотий фазан, що держав у дзьобі золоті вішки. А ззаду сидів великий золотий жук який, здавалось, махаючи крильми, навівав на дивного чоловіка в мушлі прохолоду. Проїжджаючи повз друзів, чоловік приязно їм уклонився. Тієї ж миті з блискучої головки довгого ціпка, якого незнайомий тримав у руках, на Бальтазара упав яскравий промінь. Юнака немов хто вколов у самі груди. Він здригнувся і скрикнув «Ох!». Чоловік подивився на нього, усміхнувся і кивнув головою ще привітніше, ніж перше. Коли чарівна карета зникла в густому чагарнику і тільки чутно було ще ніжні звуки гармонії, Бальтазар кинувся притилеві на шию, не тямрячи себе з радушів і захвату, і вигукнув референдарію. «Ми врятовані!» «Оце був той, хто розіб'є від циноборові чари!» «Не знаю, – сказав Пульхер, – не знаю, що зі мною тепер діється, чи я сплю, чи марю одне лише правда, що мене сповнює якесь невідоме раніше почуття, і в мою душу вертаються втіха і надія.